أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحك الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وزروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تزلمون ولا تزلمون وإن كان زو عسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما قصبت وهم لا يطلمون مقصد سورة بقراء بيان تطلور مسلو ده, ده. اولا مسلح اثبات توحيد دویا مسلح اثبات رسالت دریا مسلح جهاد في سبيل الله تطلورا مسلح انفاق في سبيل الله سورة بسلور برخوك تقسيم ده اولا برخه سلح اياتو نوابا غيكي اولا مسلح بيان شو. پاری کی اول مسلہ یعنی اثبات توحید بیان شوا بدریو بابونو کی نمبر یو سل یو نا یو سل شپگا و پوری وا پاری کی دویم مسلہ رسالت بیان شوا او غنہ اعتراضات دا غی جواب چې پر رسالت پیغمبر علی نمبر 20 وا یو سل وا یا برخه پاري کې درېمه مسله جهاد في سبيل <سؤال> الله بیان شو جهاد مطلب معنا مراتب منازل ټول تفصيل وشو جهاد له ترغيباتو ورکه شبهات د فکړه او تخويفات ورکه زواجري ورکه غچاده چې جهاد نه کوي یا جهاد نه انکار کوي آيت نمبر 255 نا 255 چلور پنځوس تر اخيره پورې چلورم ما برخذا بدي كتلورم مثلا انفاق في سبيل الله بياني جيم اول كي ترغيب وركري انفاق تا يا اي الذين امنوا انفقوا ما رزقناكم من قبل ايات يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه او منان مال ولا مخد دين تجد سي رز راشي تي هيك بنبيا مال لغولي شي نببم دوستان بچكولي شي ونبب سفارشون اي نووس د سره وخته مالوله غوځان لا اخرت جوړ کای آیت نمبر 255 اوس کی ترغیب او آیت نمبر 255 کی دعوه وا توحید چې اللهو لا اله الا هو په غی معنی یو لز بیان شو آیت نمبر 255 کې ویچلا اکراه فی دین د دین چونکو بیان شو د توحید په دې کې حضور نشته د بچاونې په زور نشي منلې یعنی په زور باندې بچاونې ایمان نشي راوړلې د ولاره الله بیان کړیو سبیل الرشد او یو سبیل الغی سبیل الرشد اصلاح لار چې پالا باندې ایمان په کتابونو باندې ایمان وی او د په پیغمبرانو باندې ایمان وی او د په پیغمبرانو کې په نبی علی سلام باندې ایمان تفصیلی په سنت عملم کئ او سبیل الغی کګیاره ولا خلق اگدی چې په طاغوت ایمان لري نه قرآن او سنت نه علاوه نور نظریه عقیده او نور لارو باندې جونتی ری چې پاغي کې به حیا یوی پاری کې نور لاری وی سودی پکه یو شبل شی بکه او د سبیل الرشدوالو منزل بیان کوچ الله هو الیو الذین امنو الله د خلکو مرګره ده او د سبیل الغیوالو منزل بیان کوچ چ اولیاء هم تاغوتو نه دوی ملګری شیطانان دي نو الله د دوی مستی منزل بدای چې اوخریجوهم من الظلمات الی نور ترونه بدرانات رو باسی او د شیطان د مګرتتی منزل به دا چې خرجونه هم من نورې اللت دولومات رناه بره او بسی تیرو ته یت تم دو سو په نو د درې مثالونه بیایانکه د کغې لالارې واللو دپاره او د نغ لاې واللو دپاره د کغ لاې مثال د ی او لکه نروده چې مسله واوري د لایل وګورېواي د بیایان بغ د لایونه ان کارو کې انک تون کې او بیا ضید شروع ک او ان کې مس نه او د کغ لارې دغه مثال دی د دلاپ کتاب کې دلایل واوري لکایت القرسی کې داوه واوري دل چې الله الاله دی بل الاله نشته په دې یو لس دلایل بیان کړم دا رنګ برخه کې په دویمه برخه کې الته داوی بیان کړ د توحید او پاغه باندې دلایل بیان کړ په اوله کې په توحید باندې 15 دلایل او آیت نمبر یو وشتم کې او آیت نمبر آیت نمبر آیت نمبر دو سوا یو سلو دریش پیتاکی توڑی گا آیت نمبر یو سلو دریش پیتاکی دویم زلمانے دعوال توحی دوا دا اوس څه مسله شونه دا ور گروپ 90 دی د ایت نمبر یو سر و دریش دویم زلمانی دعوی دا توحید او پاقی منیات دلائل بیان کرده او بیایت نمبر دو سواشپک پانزوز که ایت تور کرسی که پا در ایم زلمانی او پاقی کې یول از دلائل بیان کرده نو دنمرود دو یا دا اغاقون تی صفات والا خلکو کار بدهی چا اغاقی دلائل واوری نزید شروع که او دا زید نتیجه دایی جه انکار او د تورګی د اصلاحلارې والو د اصلاحلارې والو صفات بده سيله کوي ابراهيم عليه السلام او دوزر عليه السلام چې دلال دلایل اوېني د لا قدرتونه اوېني نک کنایاتو کې انور مطمئن شي په خپل ایمان باندې آیت امر 212 پیتنه 2 پیتنه ترغیب ورکی انفاک لچ مال ولګوي نو غيور په استاسو با یو په وسو بدل کم آیت نمبر 204 چلور شپې تهنا شروع کې د صحیح خیرات او د غلط خیرات د صحیح خیرات د یو مثال او د غلط خیرات د دو دوه مثالونه چې دوی اجر څنګه تباکيږي د غلط خیرات یو مثال آیت نمبر 204 چلور شپې ته کې چې د مثال د عملنامه د سپاک شي دغه څنګه چې اغه تیګه په باران سره پکشي او دوه مثال چې دغه سړی دسی غرق شي تباشي دغه څنګه چې باغ والا هغه بوډا باغ والا چې بچی ماشومان دي اغه دغه باغ په تبا یې سره غته تباشي او د صحیح خیرات آیت نمبر 215 پکې مثالو چې چې د صحیح خیرات ولا سړی دا په ګټه کې ده لکه څنګه چې هغه او چت زمانه په ګټه کې په هر حالت کې چې اوچت ځمانه باغ هغه پګټه کې خپل میوې ور کوي د چنده مونږ د غرانګل سہی خیرات ولا سړې چې په سہی نیت باندې خیرات کوي زبادنه پکې نه کوي کی بدنه دې پکې نه وي خشه خرچ کوي وخت پی جنې او زی پی جنې نو هغه هر وخت کې په پګټه کې کله خرج کيم په پګټه کې دا کړل خرج کيم په پګټه کې دم آیت نمبر دو ته نش په خبره تر دې زې پورې شپږ وړم ان شی د شپږه شروع دم اوله خبره آیت نمبر 228 ته کې وا چې تلغي وبور کړو انفاق ته د مال طيب چې پاک مال ولګوي خرج کړه الله پلار کې آیت نمبر 200 اته شپې ته کې دو دویمه خبره وا چې د بوخل وسوسه شیطان چي الشیطان ییدکم الفقر دریمه خبره آیت نمبر 208 ته کې وا چې په دین باندې مال لګول عقل مندي ده او خیرتوب ده څلورمه خبره آیت نمبر 202 وا کې وا چې هغه کې تسلی و مبلغ د قران ته پس د بیان نه کتاب بیان وکړم خلکو ته د زما حکم ورسول نور دخلکو کارد بس کومونی خپل کارد او کني مني خپل کارد دا زما لاس کې دی الله دا بیا ستاسو لاس کې نه دي چې به وښورم توفیق ور کوم او چې وښورم نه ور کوم مې د ډېرو وجوهات دی بیا چې توفیق الله چا نه ور کوي هغه چا نه ور کوي چې هغه کې انابت نه ادب نه ای هغه ان ګونا نه ځان ساتي نو هغه کوي او چې ګونانم ځان ساتي سرګو د غونو ګونا د لا سونو غونه غلط غلط خلق تا تا غلط مرګری دا پریندی نو هغه تعالی توفیق نوی ورکړي ځکه هغه غلط غلط او خلق سره ناسه پاس د غلط او اثر په دی بیا راضی د په دی وج باندې الله غلا توفیق نوی ورکړي بیا آیت نمبر 255 یا خبره 15 خبره خا خبره چې نو هغه آیت نمبر 203 بیا کې و چې باغې کې مساریف بیان کړو چې دا مال په چا باندې لګې نو دا مال په هغه دی باندې لګوي هر هغه دی بانان چې هغه د الله په لار کې بنشي وي دي علما دي طالبان دي مجاهدين دي خو شرط په کې دار چې سوال بنکې او تبه په نخن خانومه نه پیژنې ز... زکه په نخن خانومه نه چې دغه عالم دغه طالب دغه مجاهد د چن غوړینه و نه خو ته د وژنې تبه معلومه او بده باندې مال لګې آیت نمبر دو ثوام پینځاویا کې شپږم خبره شروع شوه دلته اوسه پره شروع ده پرونی سبق کې موږ شروع کړه چې الله زجر ور کوي بخلاو ته چې بخیله ماده کوي چې مال ولګوا مال ولګوا مال ولګوا نو مال دینه لګو او زمو حکم دینه منل نو انجام دې داشو چې سودی شي سود خرید شروع کړه نو پرونی سواب کې الله د سود بیان شروع کړم چې د سود خور انجام په دسي د قیامت پر ځ باندې لکه څنګه چې دا غسړی اغې حالتي چې هغه د قبر او مینس انسان کله راځي ورکوډه سود خور لا ننني سواب کې الله نور بیان کوي په سود باندې يمحک الله الربا ختمی الله ربا مال د سود ويرب صدقات او زياتي الله صدقه مال د صدقي امحاق ويلکي ميحاق ويلکي ختمولو ته مټاوولو ته چې وشي بيخي ختم کيم نو دل تعالی چې د سود مال په ظاهر مانه خخاري چې زياتيږي خړه خو... خوشاله چې زاله لسل کو پسې دواله یا یو ل کراغلي یو کروڑ پسې لسل کراغه يا پينځه ل کراغه د خوشاله په دی باندې لیکن الله اصل کې دا غمال د ختميږي د په خساره کې ظاهرمانه د غټخ کاری د دنیا کار کارمداري دنیا کې انسان ته انسانانو ته په ظاهر باندې غټخ کاری په هرڅ کې لیکن په اصل کې هغه کی, کی تاوانی تبعي او داخرت اخرت کارونو دسي چې په ظاهر باندې هغه کې تاوان خري خساره خاري لیکن په اصل کې حقیقت هغه کې ګټي لیکن جهاد جہاد کې په ظاهر باندې تاوان خاري مالي قربانې مده بدني قربانې مده تکلیفونه دي مصیبتونه دي نو ظاهر باندې لیک نقصان دي لیکن حقیقت کې جہاد کې ګټه ده دارنګي مال لګول کې ظاهر باندې نقصان خاريجستانه مال روان دي تنه مال زی لیکن حقیقت کې پدې کې ګټه ده نو دا غرنګي د دنیا په هر کار کې په ظاهر باندې شیطان ته لاغي کې ګټه کار کوي لیکن حقیقت کیا ہے کہ او اللہ ترى دخ کار کول غوړي چې دا اصل ګټ پک داخلیت پکارونو کې دا, دا دنیا پکارونو کې نه دا يمح کل الله الربا ختمي الله مال لسود صدق ويرب صدقات او زياتي الله مال صدقي د صدقي صدق من ختانتي لیکن دلته او او پسود کې تا مال راضي دلته اصل کې برکت ته اشاره ده چې سود مال کې برکت نه یونه یو شکل مانی هغه مال د سړی نوځي یونه یو شکل باندې د مصیبتونو د وجهي د مریضانو د وجهي کو هغه مال سرپاد کېږي الله ختمي او د صدقې مال لګي انسان سره ډیر مالدار نه وي لیکن هغه اېکې برکت ډیری سکون پکې ډیری اطمینان پکې ډیری داخریت غټه پکې ډیری کینا حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي صحیح حدیث ده چې ار ربا انکسرا فان عاقبته تسير الى قلل وَيَقْرَبَ انْكَسَرَا وَيَسُجِدَ اغا زیا زياد یعنی زیاتی د سود, لكن ده سود ده مال خو فإن آکی و د سود د مال اخری انجام دار ختم د ت و ګور او د انجام ده بس ارته و او بچی بیا سوالونه کوي و... والله يحب او لا یحب کلله کفاې نه او والله مینه نه کوي د هر یو منکر د قرآ سره کف د کوفر جمع ده د کافر ج ده کافر وکیېږې مونکرته چې انکار کې دلته او سودخور خو کافر نه دی سخورور خو اسیم د ګناګار دی لیکن دلته کافر ځکه ته دلتهته کافر ځکه ووي چې دا الله تونونهواي او سود پر نه دي سود د حالا ګنی رواګون لکه پروورسب کې تشي او ومن عاده ح سووک چې را و ګرج دسودته نو هلته مشاروه حالال ګنلو ته ځکه سخوااراک سره ووي د حالال ده کاروبار دی نو چې حالای ګنلو دګ د کو د کوفرته په د خبربان او صرف سود نه هرو هریو ناراوا کارچ چې او سړی حالا لوګنی لکه شړی د موز نه کوي نو مو ده کوفر نه دی لیکن کته ویش موږ په کیچاره اوسته یی نموز نه کول ته خاو غنی جایز یو غنی چې موږ نه کول پر غدا مړه موږ خو پر دا ګیره نه غيرا ګیره چې وسړی نه پر غدی ګناغار دي لیکن چې وسړی چې ګیره په کیچاره اوسته منه دا خو سه مليانو خبره دي دا په دې منه کفر توزی زکه فرایزونه واجباتونه انکار کفر دی خان د ایمان تاسو ما د ستو به سم سمشه سملا نو واجباتونه او د فرایزونه انکار چره اغه سړی کفر ته وباسي او یو نارواشه چې حرام شي چی اغه حلال غنل سړی کفر ته وباسي لکه زنا حلال او غني نو کافری کی کیږي په دې باندې ځکه د قران د آیت نه انکار شوګ نه قران کې لویل زنام کوي شراب حلال غني دې کافری کی کیږي یا شریعت چې اغه حرام کړی یو شي د پیغمبر د خو حرام کړی یا ک حرام شوی مستقیما یا په قران کې او شې نه حرام شوي داغه په حديثو کې هغه حرامي پیغمبر اسلام بوته حرام ویلي نو هغه غین انکارم کفر دي یا په احاديث کې امنوي داغي حرمته په قران کې هم نوي داغي حرمته نو اوروست مجتهدين او فقهاو کړی زه کډیر شوین دي چې په قران او حديث کې نشته نو به او فقهاو هغه تکینی سوچ کوي چې را داشه حلال ده او که حرام ده نو که چیرته دغه شی حلالي نو مجتهدين او فقهاو سوچ پکېو کې حلالي کی او که چیرته حرامي قياس نو هغه حرام کی نو تشریات درونه حرامینو هغه به حرام غنی او که حلال هغه به حلال غنی که حرام ته حلال وی کافر کیږي او که ته حرام وی کافر کیږي دا اصول دی خان والله لا يحب كل لا يحب كل كفار او لا مين نه کید هر یو منکر سره چې مطلب چې هغه سود حلال غنی انکار کوي د سود نه چې سود نه پریګا دا خو کاروبار دی دا خو تجارت دی دا خو ګټه ده نو دا کافر شو پدې باندې او اسيمه کله او اوسړي هغه حلال نه هغه سمکین نه خوخنو حرام نه یعنی یني حلال نه غني حرامي لیکن بیایم کئي یا څوکم زه پويګم چې ګناده پويګم چې ناروا کار دي لیکن څوکم اوس پک نه خته ما اوس پر خو نه شم کله کله دې اوسړي نو دې ګناګار دي کافر کیږي نه خو نو الله دې دوړو سمينه نه کوما دوړ زما دشمنان دي ګناګار زما دشمن دي او کافر زما دشمن دي زه وسامین نه کوم والله لا يحب يحب اولامن نه کای کل کفارنه د هر یو منکر سره چې د قران احکامونه د شریعت د احکامونه انکار کړي عاصم کفارن عصیما او د هر یو غناګار سامیه نه کومه چې هره می نګنی خو بیا هم نااروا کار کوي والله دهامین کمم صرف سود نه هر یو غنا چې سړی کوي الله هغه ساینه نه کوئ په وج چې می نه کوي نو ځکې توفی کم نهیر بیا د مخکې ترشيوو که نه للی س کدا الله یهدي مع شه نو هلته منغیر چې توفه لا چال نه ویر کې چېغه نا پرږدي نه د مومن صفت خداقرورن کې ذکر شوي چې د ګناو کې نو فورن تو بهباسي فورن تو بهبااسې په ګناې استمرار نه کوي دا د مام صفتې او او چوچه په غونامه استمرار کوي نو الله غسره مين نه کوي ان الذين ازباء ام امور مسليحه بياني تين الذين نه کارونه کوي اصلاح کارونه کوي ناروه کارونه م کوي الله وي ان الله ان الذين امور مسليحه يعني اغه اوامر اغه کارونه چاغه اصلاح کارونه دي ان الذين يكننا كسان امنو تيمان راوړي دي تيمان راوړو پتې شي ایمان راوړو په توحید باندې ایمان راوړو الله یو منلو په ذات او صفاتو کې شرک پرېخو امن او ایمان راوړو د الله په پیغمبر باندې پیغمبر علی سلام ژوند دي زاند پاره د ژوند هغه وغرځول لا د ژوند پیغمبر په طریقه باندې عمل کوي ایمان راوړو په هغه باندې دا رنگ په قران ایمان راوړو قران احکام باندې عمل کوي قران زد کوي بیانې عمل ور کوي او عمل صالحات عمل کوي نه نیک عمل قیته مطلب په قران باندې عمل کوي او په سنتو عمل کوي قران چې په اړه ایمان ویني نو دا کتاب باندې به مېماني چې اړه باندې ایمان ویني نو دا احکام به مني او چې په پیغمبر باندې ایمان ویني نو دا پیغمبر احکام به مني دلته سره الټه دي کو الله مني کتاب نه مني یعنی کتاب نه نه مطلب دار چې نو ته کې نه ځانو ما نه پوي عمل ور نه کوي دا, دا نه منل اصل کې حقیقت کې پیغمبر مني په پیغمبر باندې ځان قرباني لیکن د پیغمبر په طریقه باندې عمل نه کوي واده د پیغمبر په طریقه نه کوي غم د پیغمبر په طریقه نه او بلې خوا په پیغمبر باندې وې ځان قربان دي او څوک د پیغمبر په شان کې ګستاخی کوي هغه وژنه نه ممه نو لیکن د پیغمبر په طریقه باندې غم خادي معاملات نه کوي عجيبه کار ده الټا کار ده شیطان په ولټل ارمه دي د پیغمبر په شان هغه ټایم کې تمره وکا او ټایم کې ځان قربان کچته دغه په طریقه باندې عمل وکړي کنه داغه په طریقانه عمل لکه کوي او وسه وسړې اغه د پلار ادب نه کوي پلار ادب نه کوي احترام نه کوي د پلار خبره نه مني تابعداري نه کوي او هغه باندې خلق لووي چې په پلار مړم کوم او په پلار باندې ځانم قربانوم نو خلک به سووي چې داتې شهره کوم کله زه کوباز د دروغوي دروغجندم نو دا غره ته داوی کوي چې په پیغمبر باندې ځانم قربانوم او مړې مړبان کوم دا په خاطر باندې لیکن عمل لاغه په طریقه نه کوي ژوند په طریقانه ته دغه نه دی نو انله نه کن را قسان عملو چې ایمانې را وړو دله په کتاب په الله باندې دغه په پیغمبر باندې او امو صالحات بیا ومنې عمل وکړو دله په کتاب باندې او دله د پیغبر په طرریقبان دی نیک عمل چېشتویل کېږي نیک عمل غوی چې د شریعت نه معلومی هغه نیک عمل به ی چ هغهه په شریت کې معلومی پونه اول په شریعت کې پوره شرید چور د لایل دي کله تاسو تاسو یو خبره کوي یا تاسو یو خبره کوئ نو تاسو به هغه خپل خبره د چلورو لارو نه ثابتوي د خبره خان د خبر نه د دنیا خبر د پاره نور دی لار د خبره د دین خبره ثابتو د پاره چلور د لایل دي ماخذات دي یو ټول نه اول قرآن دي چې په قران کې یو شې نه راوي یا غو نه راوي او چې قران کې یو شې یا غبروي دویم چره د پیغمبر اسلام سنت دي احاديث د پیغمبر علی السلام دی او هغه صحیح حدیث ضعیف حدیث نه کمزور حدیث نه ضعیف حدیث چله هغه سره په فضایل کې کار ور کوي چې ته فضایل بیانې لیکن په یو حکم په استدلال باندې کار نه ور کوي ضعیف ضعیف حدیث به ضعیف حدیث د کسبونه دی مرسل له بل له بل له بل, دی بل دی. نو دد وښو او دریم چله اجماع د صحابه او څ صحابهو په یو خې باندې اجماع کړی وي په کار باندې او اجماع کړی وي یا یو ډول صحابهو په یو طریقې باندې انداغه یو لاري د بل لر له صحابهو یو لاري د کده مدینه صحابهو یو کیسه عملو د مستر د صحابهو یو بل کې سم عملو لکه په یو یو تل او یو دله صحابهو موږ په بل طریقې باندې کو بازو رفلادین کول بازو نه کول بازو امین په تیزوي بازو نه دا دا پکيو په وګهمه نو یو چې دا یو ډول لپس لاړ شي بل بل ډول لپس لاړ دین یو ماخذ ده د شریعت یو ماخذ ده دا دریم شو چې صحابه او د جوان نا داوی د اقوالونو د غوی د عمل ته دلیل وړاندې کوي دا یو شی دا یو کار دی یو خبره او درم چې ده نو هغه اجتهاد ده چې ته اجتهاد نه چې مجتهد چیرې یوشه واځه هکړی او ته په دلیل وړاندې کوي چې دا شی د قرآن او کې واضحه نه ده لہذا دا پلانکی مشتہیض پدیم بیا وضاحت کړه اواز مه صحیح د نو د سلوور د لایلی د شریعت ماخزات دي یو قران د ټولو اول دویم احادیث د پیغمبر علی السلام دی سنت د پیغمبر علی السلام دی دریم د صحابه عمل له قول ده او سلورمه اجتهاد د یو مشتہیض ده نو دا نیک عملی چې تلور وړونه په یو دلیل موجوده د بنهک عملی او کله تلور وړونه په یو دلیل موجود نه ای هغه بنهک عمل نه ای خان کار څومره په ځای لمانه خو کولی عمل ښکاری لیکن هغه په خپل عمل نه ای نو عامل صالحات او عمل کینیکہ ینه د شریعت په طریقه باندې عمل کین چې په شریعت کې یو کار ثابت ته د پاغه باندې عمل کین واقام الصلاه او جاری کین مونزه واتو الزکات او ور کوي زکات لهم اجرهم نو دوی لوی اجر د دوی اندربهم په نیز رب بدوی له خ عليه او د درجب الله یر ک د دو درجه چې شره چې وله خاوفون عليهم نه بهره در راتون کې و په دوی باې وله هم يحظون او نه دوی غمجان چې تیر وخت پسې اوس ترغبور کوې ممنانو طب بیا د سود نه چې ممنانو د الله کومواور د سود پر او سودمه کوئ یا ی نامنو او ممنانو اتقلله وېګ د الله وزرو ما بقي من الربا او پر هغه باقی مابا کیا حقا چې باقی وی منر رباد سودنا یعنی او سفر دی سود کوو باقی دینا, دینا با دی پریدا یا او سفر دی سود خوڑا لے رہے مخ کے پوئی یا بس کوو دے اوز دی توباو باسلا باقی پریدا مخ کے با سود جاری مساته دا اللہ نویرے گا د سینه چې د الله او کوماورې قران کې حدیثونه دی وره دل چې سودونه ناروا کار دی کومرته چې زنا کې شپک دیر زله یا اویا زله اغم په بیت الله کې وادي وری دل او بیا پرګد نه خدا تعالی نه داریږي کنه ته ایمان والا نه یې ځکه نه نو الله نه وری گا سود پرېدا ان کوم تو مؤمنین کچریتا سو مؤمنان ځان تک ایمان والا وي او ایمان تقاظم داله دا. استاپ الله مې ایمان یو ته بدغه تبه لري که پیغمبر دی ایمان یو ته تبیداری کې له هغه ځاې څخه پرېدا میکو فإِن لَم تَفْعَلُوا زَجَرُ وَقِيمُ الْمُؤْمِنَانِ تَ هغه مؤمنان ته چې وې سود نه پرېګړي الله د الله حکم واوري بیا هم سود پرېګړي نه فإِن لَم تَفْعَلُوا پس ک چې تاسو وونه دا کار کوم دا کار مونږ نه کړو یعنی سودم پرې نه خو وامر او بیا تاسو پرې نه خو بیا مې چېرې څوک مجبورې مې دا وې پرې نه شم همدامه کسب د دمه کار دي په کینه خته یما که دا تاوانی تاوانی تاوان که کومه پریدم باید هر کو داغي ويره كوسه پریګدم به ډېر تاوان کیګم تاوان شکه نه خير دي هغه تاوان به د الله اخلاص کی لیکن سود مکوا دارنګ نور چې کوم ناروا کارونه دی هغه مکوا خیر تاوان دي چې تاوان به یو څو کال وي خاريبو کې تاوان به د الله اخلاص کی رفائل لم تفعلوا پس که چېرې ونه کړ تاسو دا کار یې سودم پرې نه خو نفاذنو بحرب من الله نو اعلان دی د جنگل من الله دی الله د ورسوله او د الله د پیغمبر د خانه دا یو قسم تهدید ده خطرناک تهدید ده دا تهدید نو مشرکان او ته ده دا تهدید نو کاطرین او ته ده او نو جناکار او ته ده او نو بل چال او ده بلکې دا تهدید صرف او صرف ستخورو ل ده کفه اعلان د دپاره د الله د خوانو د پیغمبر د د الله د خوانه اعلان د جنگ دی ورته د در در خطرناک د الله سره جنگ کولې شي نه شي کولې د الله سره تو د چا زور نه دي یا د دویم کې رات چیرې د سره فازینو تاسو به د کرت جهو د قران چې په وو کې راتونه معنی ده ښه وو کې راتونه حدیث کې پیغمبر اسلام فرمایي عمر فاروق رضی الله عنه یو سورته زده کړه د پیغمبر علی سلام نه نو یو رقم زده کړه یی سره جدا و معنی مطلب تول یو شهو او الفاظ کله فرق وو نو یو سا... بل صحابی ده اغه چې د ماغه صورت بل رقم وي نو مر فاروق زنه و سر پلانجه شو چې دا خو تا غلط وي اغه وته ما د پیغمبر نن نسې زکړه دی وته وې نه مان د پیغمبر نسې زکړه ته غلط شوی تا غلطی زکړه د پیغمبر نه راځه چې پیغمبر اسلام تلاټ شو پیغمبر اسلام ته چراغ ل د پیغمبر اسلام وته وي عمر رضی چې ته ویا چې عمر رضی الله عنه وې نو دی بل ویشت توس توه چابل ویله د پیغمبر اسلامي دواره صحیح او قران په وکره توونه نازل شولې وکره تونا یعنی الفازی جدا جدا دي لیکن معناو او مطلب د ټولو یو شیدې د 10 کتل ورش مصحف او نور مسمونه دي دودري کسمه ورشو نو وسه مشتل کمیسر کې د مصر او دغه کومغه چره کراته نمه سره دغه د الجيريا او دغه منټکو اخرت د دې نه جدا دي لکه دلته زبر ده چې اغه کلمات کی کېلته بزیر وي فازنو په ځېبه فازینو وي دغه سم اگر په کفرد نه نور څه فرق نشته چې ګویا کئ دواره جدا کتابونه دي اغه کتاب جدا ده کتاب نه دا فرق کې نشته مطلب او معنا یو شې ټولو لیکن اغه الفاظ لکه ور پښتو ده کنه پښتو ټولو یو شې ده لیکن به افریديان یو رقم وي خو ګیانی وي کندارانه بل رقم وی وزیرستانانه بل رقم وی مطلب به یو شی دا ګوره دروازه ته کندارانه یو نو مخلی خوګیانی به ته نو مخلی دروازه اسی مثال خبر کوم او وزیرستان و ته بل ک مطلب به ټول مغا یو وی دروازه به لیکن نمونه به تخلق مختلفه خلی نو دا رانه پاره به کوم دغه شعر دغه وکرهتون مطلب دار نه چې الفاظ جدا دي لیکن معنا له ټوله یو شیدا او الفاظ جدا زکدي چې التم عباره بوکمه دغه معمولی معموله فغو فرقونه و نفایل لم تفعلوا خو مشاور کړه چې دغه دادې ښه د د زوم مخ ته کوم پروت ده دا کړه په ډیرو منطکو کې دا کړه هغه رایج ده نور کړهتون هغه کم کم زینو کې رایج دي نفایل لم تفعلوا نو یو کړه چې ده شوه چې فازنو زالباندی زبر ده ودا معنا ور کوي اعلان دے د جنگ من الله د الله خوانه خانه ورسوله او د پیغمبر علی اسلام د خانه د ستخور د او دویم کړه چې د فازینو ده د زالانه زیر ده نو بیا هغه معنا د سی ور کوي فازینو نو اعلان وکي ستخور تعالی وی چې اعلان وکړه د جنگ من الله د الله سره ورسوله د پیغمبر مطلب تقریبا یو شیشو دواړه یا اعلان, اعلان کی د جنگ او یا تباغي تب بغاوتو کو د جنگ نو دوړه خبر مینس کې جنگ خو ما دوړو طرف نه ده یا اعلان تاسره الله کېده جنگ او یا تې نه معنی ته اعلان کېده جنگ نو فایلم تفعلوا پس که چېرې تاسونه کول دا کار نو فاذنو نو اعلان دې دا جنگ مين الله دې الله د خوانه و رسول دا د اوس چې ما تاسو کوم خبرو کړا دا د ملحدون غټ پنځه دا ملحدین چې وای دا وای دا, دا, دا خو کتاب دې قرآن کې ګوتي په دې من ویب سټ سايټ په ویب کې دا آیتونه دونه کار په کړه چې د غایتونې په نخښ کړې دي باقاعده د ورښونو چې کندي مانه نومونه وره د تدریکه سم ورښونو په دنیا کې موجود دي نو عرب په نخښ کړې د غایتونو وګروي په دې ځکه لکه مثال خبرداري بوالو ا د دا یته او دا کس ور کړې چې وګرو په دې ځکه لوي دې او بل ایت نه راغستې دي چې په دې ځکه کې ځبر دي وګوره قران کې ګوت ویل کې چې دي چې څاړ شوې دي د اعتمات خلکو ختمی د قرآ نه چې د قرآه د اعتماد ختم شو نو بیا انجام دتی شي د کوفر دی نوملید کېږي به کاپر کېږي به نو په دی واژ باې دی پهې شو ان په یول ضروردي په دیظان پوه کوئ که سبا چې دغهې چا سره مخ زمونږه غانستان کې ځکهه ډیر دی چېدلته خو مونږ با چپی راغې که نه یو چپ د کمونزم راغه نو هلته ډیرر خلک کمونستان شو دغه کمونستان چې دي دی, دی دوی باید ک ډیر کار کرده. کی کتابونو د کمونستانو لکو د اصل کې پوه شو پدې شي نو مان دې نو بیا اوس د کمنستانو بچی دي راغی من چپا دیموکراسي راغ او خارجن کوم دیموکراسي چا په نورم ورو ولا نو نورم چې ده غر کړتا بای کړ نو دا ځا چې کړه تاسو سره دغه مخ شنو به وت داسې مثال ورکو پوه وي پدې مکتadus ده پې کړی نو جواب ور کړ شي او ځان پوی نه کین بیا وتاسو مته وی جواب ام قران کې قوت وی بیا سره جواب نه نو لم تفعلوا پس کټه تاسو وو نو کړدا کار فازنو فا نو اعلان ده به حرب په جنگ باندې من الله د الله د خوانه او د پیغمبر د الله د خوانه یا فازنو اعلان وکي به حرب د جنگه او خدا د جنگ اعلان وکه من الله اذا الله سره ورسوله پیغمبر د الله سره مو الله سره څوک جنگ کین او غو بدبخت انسان د الله سره څوک جنگ کئ او الله سره مقابل کئ و ان تبتم تو شیطان د الله سره مقابل کړي او ته انجامي او زه پوری مردود درتل شوره او زه پوری دنیا رټي وې شو الله مردود کړي له مو چې و انسان اغه شیطان جوړ کئ او الله مقابل شروع کئ او غو مردودی اخیری انجام مم به دنیا مم ته او کچرت تاسو وو وستلا سو دم پری خو نه فال کوم رؤسو نو شو بابه دا کی جره سو تخم اپلو خوسته و کما ا قرض مې ورکړنو ا ي ټولي و ته پرې او کنه خپل پیسې واله ما قرض دې ورکړې دي یو له کوم ځده پینځه دره پیخي یا نظر دې پېخي یا دې شلزه را یا ډېر یا کم نو سړه سوچ کشي سره وسته و کما ټولي تنه واله ما او کنه ا پوره ور پرېدا په دغه احکام بياني و اين توبټومه او کترلاتو توبه ويستلانه د سودنا سودم پرېخه تو فلاقوم رؤوس اموالكم نو استاسو لپاره دي اصل د مالونو نوستاسو، ينه خپل پیسې دي والا او غا سوت چې کومه پيخه او غوته معاف کا هغه پرېدا خپل سرته نيواله یولک دی ور کړی یي یولک تنیبی تا والا بنکه د چاوری دی یولکا یا لاسلا کا یا یو کروڑ یا دین او اوس پر د سود خړو نو اوس پوی شوین هغه پیسې د تنهو و باسا یا د په داسې یو اداره کې کار کوو چې هغه د سود دار و ټوله دغې معاملې د سود معاملې وي نو له هاذا غی نزان لري کوو سفرې ده وینتوبته ما په دیو زمانہ کې کوم بنکونه کې سود کیږي دغه بانک کې کارم ناره و د تنها خورالم سینه دینار واد دی. او کوم ملکونو کې سود راځ دلته اکثر په خارجي ملکونو کې سود خامخه کیږي یو نه شکل کې مجبور یې ځړې چوي کی جن نه کیږي نو بس توبه وستیب... او با سينو الله نه بخنه غواړي الله بماف کي لکه انشورنس ته انشورنس کو سود ده پښه او الت چې د انشورنس نه بغیر وښ نشي تیرولې هر سب انشورنس کې په خارجي ملکونو کې نو هغه خلکو لپاره مجبورین کیدغه سو... کار غو توبه دی او بس الله علاوه... نه الله و کیدې شي معاف کی نو وانتوبتم او که څومره ځان من کوي شته نو غو ځان وساته کوشش دا پکړ دی اول کی او کا... کیږي بیا بیان کیږي نو بیا خو مجبور دی بس دا که ځان خبرم تیرې نو وانتوبتم او که توبه ویستله نو فلکم رؤوس او مالکم نو ستاسو لپاره دی اصل د مال نو ستال د ډیر علما او سیګی لکه په امریکه <سلام> کې ډېر انګريزان آلماندی ان انګريزان دي خو خاله مان دي په یوټیوب کې راځي ډېر خخه مسالې بیانوي خخه تکړه کړه آلماندی نو به مجبورۍ کې په دې بعض شي نو مان دي نو کوي بیا لا تزلمونا زیاتې مکووي ولا تزلمون سود یو زیاتې زلم دی د چای او مالی استحصال کېته د غه په ظاهر روانې غلام کړی نه دی لیکن غتېغ ستا غلام ک ستا د پااره لګیا د نوکرې کوي یو لکوپی بهستا قزمم اصوي او بیا ظانم ګټ کوي بیا به تالم ګټه دی کوي ځان غلام کی ځان د نوکر کړی دی پهتلخواارې ځان خیر دی یو آاد انسان دی مالی حه ځان سره نوکر کړی او یو نروا ګټتنې غواړی چې ماله به ګټه را ک و غ به اوور پی به مواپس کوي بیا به زانله ګټ کوي پاغه پیسو با او بیا به تاللم ګټه کوي پغې پیسو با دی په د خوناار واکار دی چې تا آزاد انسانان مالی و غلامان کوي ځانله لوي دا زر د دا, دا زلممه کوئ لا تزلیمونونه تزلیمونونه زیاتهمه کوئ والله توزلمون تا سره به زیات نه کېږي دا تونه زلم چې کېږي په موثمانان دا د موثمان په خپله ظالمان دي خپله بلم کوي بچی به مور پلارار ح نه ده کوي او مور به د بچو ه ن ده کوي پوه شو میړه د خې ح ن ده کوي ه د میړه ح کوي او میړه د ښې پوه شو دارنګې ګاون د ګاونډی ح ن کوي مشر د کشر ح ن ده کوي زلم کې زیاته کوي نو بیا چې کله ومانې بیا اذا را شي بیا و چې پښتون او بیا چې کله ذابونې کېږي و مرگ سره ګورونه وړی او تازه تازه ګورونه وړیزه تازه ګونونه زهه کو وړي چې ت خپله ظالې ځکه سره زلم تظلم مکه او تاسو ظلم نکید قاعده ده تظلم کین او تاسو ظلم او که تاسو ظلم نه کړو ته په دې مې تاسو ظلم بنې کی تا چوک نه دی بي زتا کړه تا چوک چوک نه شي بي زتا کوله تا چا سره زیاته نه دی کړه تاسو بوتوک نه شي کوله او که تاسو یا ته نو بیا پوښت تاسو ته زیاته کی نو لا تزلم لا تزلمونا زیاته مکوې ولا تزلمونا تاسو رب زیاته نکيګي او زیات د وکړو زیاته به که, که کی زورو زی خا. کی خا. تا سره ن شي بچوسهې کېږي د بچونه بهې زورې خامخه پوه شو خوزلملهوي تا سر به زیاته کېږي خاامخه دکه تا کړی پلار و و دی کړړیو نکهې کړړی و کان زو او سرهتي نه او کچری وي سره نه خاون د تنسییا دغ دغه چوک چې قرضدار دی دا, دا ده ده ده غریب دیته ته او سر خپل سر غواړي تاته لاوي چې خپل سر وواله که نه صبح معامله فوررن بنده کاه تا فرن قرضدار لو وی چورورا ما کوم سره واوردل ما غو توبه و سره سود نه اله پیسې می راکا او سود می در معاف کړی د تا انده سپکار ده کنه الله هم دوی دی نو له هازه او تا چې خپل سر می او سود می ته بخلې ما توبه با سره ده نو الله وی کچې د خپل سر کې غسړې تنگ دستې مال وسره نشتر چې خپل سر دیر کی مخیر ده الله وی لکه تا وکه وینکان ظو او سرهتي نه او که چې د قرضدار دی خاون د تنسییا ینی خپل سره میشي در کوله س خو پرږده نو فاززی را تون نو انتظار د تر سانتیا پورې کلی چې لا اد شودونه و ویر که چ هغهه سره پیدا شي بته جامه دا سینات مخکل په سود تان کړو ووسه په سر تانګي چا شاو مال بخامه خار کئ کدا اسمان نه کد کی او کدا زمکه نه کئ مال بخپری پیسې را کئ الله دې سمه کو دا مې کو څو مسلم دي خیر دا هغه مجبور نه دا ناغستوي سود له خوسړې غړ نه کیږي په خو مجبور نه غړ کی نو هغه هغه سره کړی یا به کوم مصیبتي ور باندې زکه هغه کې به مسرب یا به کوم کاروبار کې بندي کړی یا به کوم بل کاروبار باندې کړی او تو ځان شتادان بعض خلک دسی کنا وې نیمه حکیمه خطره خطرې جان او نیم نیم ملا خطرې ایمان نیم ملا چې هغه د ایمان خطرې او نیم حکیم چې ځان خطرې نو تزان نیم بزرګ مجوډو چې تاوی چې ما خو قرآن کې وره چې فلکوم رؤوس او اموالکم خپل سرتنی واله لهدازه دا د قرآن حکم نه تلګي تزان بزرګ بزرګ چې ما خپل سر را کښاوه نو آلتابه بل خو دا سوچ نه کې چېرې دام ز اوس تنګوم ما زیاتې کوم علوینا علالحر العرب اندی د زرند پارا علوی ندس د د زلمند نو نشی ګوره چاګه سره نه یوت د خپل سر ته په زور باندې چې مال را پیدا کړی نه یي هغه مجبور او بلی کوي د بل زنه ب او طالب یې کوي په سود باندې نو وین قانون لګ وخ وير کلاوی اسانتیاو سره وکا وین کانا زو اسرتنا او کچریوی خاوند تنگця ینی ووس سره نه چې طالب خپل سر دیر کی نو فنظرات الى میسراتن انتظار د تر اسانتیه پوري ان کله چې ووس پیدا شو درغه پوري ووسر انتظار وکم وانت صدق او کچري صدقاو کوي تاسو ینی کترې تاسو اخپل سر م اور معاف کئ تاسو وی چر ووس پور می سود خړلې خو دې خبر تونه خلک به آزار هزار کړي تونه خلکو برته هزار کړي نو دغه 15 کسان دی یا 2 کسان دی یا 3 کسان دی یا 4 کسان دی دوله دوله معافه نو زکی دې تیر سوچ دې کوم او د خلقونه نو په دې کې یو بشي ان داري کفاره غونته بشي نو الله یو کتاس خیرات پیدا پیسې د خپل سره متمعف کی و ته وې چې تنه مپل مرصود خړلې ده نو وسوغه نور پیسې خنشم در کوله تب زه کتم کې دیږي دونه جوړ بنې چې وټوله پیسې خلقو واپس کې تیر ته معاف یا خیر ده زه اغه نه در بخلې زکه حقوق لا شو الله خپل حق نو لیکن نه اوس خپل سر غستی جایز ده او سپ خپل سر مااف کې په دینیت ماې چرا اوسه په ټول برې سوت خوړی ل میک دی او الله خیر او ل دا به غوره ستا او دپاره په دی ب نورم الله د نه راضي شي یو د سوت پرې خو حالعاددن نه راضي شو او بله چغه قرضدار ته چې د خپل حک م مااف کوو نو الله بډیر نه خوشحاله شي او د هغې بډې بد دیرې بر نه بالا ی بلرې کاروبار به دیر الله و انت او کچریتا سو تاسو خیرات کوي د خپل شرمه نو خیر لکم دا بغری تاسو د پاره ان کوتم تعلمونه کچریتا سو پوی گئے د دې په فایده باندې اوس تخویف ور کوي او خروي تخویف او خروي د دا اخرته دار یرا وتکو یومن وریګه د غورزنه ترجعون فيه چې واپس کېږي تاسو پاږي کله الله الله لا نو چې الله لا واپس کېږي نو الله بدن صاحب کتاب غوړي الا بدن دی یو شي پوښتنه کوي دا غوړزنه وړار شکنه چې مان به الله پوښتنه کوي به تاسو جواب ورکومه نو که جوابونه کې ناکام شوم حدیث کې راځي پیغمبرستان فرمایي لا تزول قدم ابن آدم حتا توصل انه اربع یا خمسه بعضي روایتونو کې راځي تر هغه پورې به انسان بنی آدم قدم نشي خو ځوله تر څو پورې چې د پینزو شینو یا چلورو شینو پوښتنه نه ونشي بازو که تلور شین یاد شوی دي بازو که پینزه یاد شوی دي یو ان ان عمره دا په عمر مبارک چ عمر دي سمرو عمر دي پسکه تیر کډه ل شل کال عمر دي نو شل کال اوږه پینزه کالا پینزه ل اس کال ديار ل پینزه ل اس کال او کسړې بالغ کیږي نوغه پینزه کالا یو لس کالا هغه ته بالغ د پینزو او کاله پوښتنه بدن الله کوي تات څوک دی او څه دي نو وکړي یا دې سپت کالو مرده نو پینځه رس کال خوده ماشوم ټوب لاړه نو چې بالغ شونهغه په د پینځه سالوړ کال حساب بدنه الله ورې پښتنه بدنه کوي دا ځان سر زين کړه ولا چې څه وباله تخپل عمر حساب کتاب ور کومه داس عمر منتنده مل او په دیو جمانه عباس کارونه په اسلام کې نه راوادي ځکه د عمر بدنه پښتنه کوي د دې وخت پښتنه بدنه کوي تا د یو یو سره یو منټ یو وا غنټه د تا پڅکی تیر کړیو په اباسو نو که اباسو کې تیر کړی د عمر په دغه پوښتنه بیا ګيري چې الله بده وي چې خاطره عمر درکړو چې تاخیر جوړ کئ تایل ابس کارونه کولای کی مسروف وي د دې لپاره عمر درکړو چې ابس یا توګه نو اول پوښتنه ان عمره د عمر بارکه چې عمر د پڅکی تیر کړو نو کدی کې کامیاب شونو چل یو حساب لکینه وسه یو یو سکند حساب ورکې یو منټه درې درې غėti چلور چلو غėti د ورځې لس لس غėti ته فضول کارون کې مصرف کې نو یو یو غėti حساب ورکې یو منټه نو کدي سوال نه وته نو به بدل دویم دویم او کدي پوښتنه کې غیر شو نو بیا د دې سزا بالله ول درکې پوښې نو ری پوښتنه بیا نشته را به غزا یده هر یو د هرې پوښتنه ځان ځان سزا ده بیا الله ورته مکررې پوښې د دو دوه هم ک دیې کامیاب دو پوختتنه به کېږي د وانې باره کې انشباببي د وان چې وانانی د پهې ت کړی وه وانانی د پایت لکه بعض خله چې ره او وانانی ده شوه مستی وکهه د وان خو د د مست دپاره مور او پلاره م می چې او خیر اوس خو وانان د خیر د وانانی د کوي دی پرده بیا به او بااسې توبهوي نه عمل د وانې قبل لېږي نو د وانې باره کې پوختتنه چې په وانانی کې د چکی خدي کړی وو که تابداری دی کڑی و کسرکشی دی کڑی وا کبا دی سوال کې کامیاب شوی نو خواب که کامیاب نشوی نو بس بیا دا اللہ خواه دا چار سزا دیر کئی نو بیا انمالی هی دا اغا مال بارکی چخواه مال دی پسا گٹھ سوال دی کڑی و حرام دی کڑی وا صدی خوڑ لیو چشد دی کڑی وا نو ګبا ده ری جواب ورکین او مسکین او طبعه شپته کال عمر دی باید خلک کوئی خدای دی ډیر عمر دی کین او د خدای خو, خو قسم خیری دی او قسم د ډیر عمر دی د ډیر عمر به حساب څوک کوي او داتې بیوی زرکلن شه خدای له کا زرکلو به حساب به څوک ور کوي دا خو خیری دی دا د په کار دی چې خدای له کې برکت واچو یی نو عمر خاصه ممه چې کوم الله مکرر کړي عمر نه عمر خو چې الله ته یو یو بل حدیث کلازی پیغمبرستان فرمای و چې کلمه شوم د مور په خټه کینو چلور شو نه د هغه بارکه وری کلشي یعنی مخک خلیکری دی الله او فرښتې ته ملوې چې وزات ترور شونه د بارکه تم وری کله الله خبری د انسان بارکه یوازې بل چوکنی خبر نو هغه فرښتې بیا خبره شي د انسان په دغه وخت کې یو چې د عمر ولیکا او دوین د رزق ولیکا د نهکی وبدی وری کچ د نهکی کدی وبدی او د اخیری انجام وري ک چې بیا به د زخی اوک جهنمی بهوي دا چلوور شو مور په خیده چې معشوم کلا چلوور میاشت تو شي او د با کې د فرختهې کې ځان سره پوه نو دمال مال کې او پخته کېږي چې مال د د کمی خوانه ګټلیوو نو کهچیر ته شل کالو مردي لګومردي لږ ر ک خلاص به شي که ډیررو مر, دی دی مر بیا به ډیررو مرلو بیا پاتې وي قبل هدیث کراځي و چې غریبانان به مالدارو نه څو زره کله پیغمبر استام یاد کړی په حدیث کې چې څو زره کله مخ کې به جنت تلاړي غریبانان زکه غریبان اوس حساب لګي چې غریب نه پښتنو شي ان مال هي دغه د مال بار کینغه بزر تر حساب وي چې یالو ز خو بس یړمه چلووله مزدوري مې کورونه دغه بڅې د ورز پینده سو غټي په غاورېسک ته تلاړي شي نن سبا وختونو کې ماغه چې تیاشي به چې ته و کې واغه به هغه چیرته به چې ته و کې خو الهغه پینده کورله یو څه وې سيزان لا داغه وزیر در حساب خلاص شي او مالدار سه حساب کې تبديل دي به روپي حساب کوي نو غریب با مالدار نډیر مخ کې جنت لذی نو دیر عمر سوال خښه نه ده خو دې دیر عمر دیر کې خو دې زر کلن کا مخ کې سوره بقره کې تیر شو کنه ولا برخه کې چې يهوديان مبارک رازي چې يه يهوديان غواړي یو ود او خو چې لو يعمروا کا شي عمر ورکړي شي الفا ص داسې سایت کامر ورکړی شي زر کاله ل وګورې صورت دی د آیت نمبر شپ نهوي اوله چې پااره آیت نمبر شپ نهوي وګورې له ت چېدن نه او خام خام مومی بطا ددوینا دو دیدی یهودونا احرسان ناسی زیادی رسنا خلق علی حیاتین پجوند مانده پجوند مانده دیر رسناک تی یعنی پجوند مانده دیر مینده مان دی اللہ وی دا یهودا دا جوند واقع نده دیر که جوند جوند جوند جون او خودی دیر جوند دیر که خودی دیر زرکالان که دا و یهودم وی یوب اللہ چې رکانان شي مخک زی مخیت کی وکوره او می لځ او او ډی نااک دغ قسانه چې مشرکان دي مشرکان هم بیا رسنااک د جوون د په جوون معې معند دي یو دو هدو همه خوښ یو کس د لو یو عمرو ال کاش کاس چمر ورکړه زرکالا کاله دا د کار دی چې زر کاان شيمونږ من و زر کاان شي دا به یدو چې شي کاس چوم ورک شي الفنه زر کاله. م دا خداه ش نه دخوا زر کال ومه نو درېمه پختتنه بهداوي چې د مال باره کې چې مال دی کوم نه ګټلی او اندس نورې پښتن هم دی چلور او پ یا تلور یا په دلته الله ووي چ شوومه یاته وتكو يوما او یره کې دا اورځینه ترجعون فيه چې واپس کېږي به تاسو پاږي کې الله الله الله ولا به په پختني کې ثم توفى كلنا وردا په پختني کافر نه نه دي خان د مسلمان نه دي د کافر خو ایمان په پختن کې ګیر دي کافرانو خو ډاریک بس د ایمان په پختن کې به ګیر او ډاریک وځي الله به جهنم ته ورزی زکر کلام کفار و اکیات شکران ذکر کړي د کلام د کفار او د الله په منځ کې هغه بوهشي نو راغیونه جهنم واجب دی فرض دی ښا زګه هغه په کفر باندې مړ شي دي په شرک باندې مړ شي وي دي وای بخنه نشته رپیو قانونم او مسلمانان چې دی هغه نو به دا پورتن کیږي اول نوسممه تواف کولو ننفس نه بیا به پورا پورا وورړی شي هرریو نف ته ما بدلا دغ کهثبت چې د کړړی وو ک کړی وو نو خبتله به ورک الله او کهبد کړړي نو بد بدلا الله ورکي و هم لا یوزلممونونه او دوی سره زیاتینې کېږي دانه چا تا خ کړړي الله بهله ب دغې یوکس به خکړي اول ته بالا سزاای وکی نه یا یوکس به ډیر خکی نو الله به کام خو هغه ورکی بدله ورکی علاوه نه چې تونه د خکړې دي ناغه نا نا به خ بدله درکمه یا به یو کاش ډیر بد کړی نو اغلب الله له غ سزا ورکی نه زیاته بوسره نکی چا سرم و لا یظلمونا او دوی سره ب زیاته نکی کی تر دې صورت مزامین خلاش وخه د صورت تلور منه مزامین و اثبات توحید اثبات د رسالت جهاد او انفاک تر دې ز وړه مزامین یعنی د صورت هغه اصل اسلم اسلم چې وی غ خلاص شو دین ابات چې یو دین انشاء الله سبا به وی چې دینه بادیتونه ته شي مبارکي دي او دا آیت چې آیت نمبر 200 واته د اخیری آیت د نازل شوی نه قران نو استادین کوم سوال پیدا چې اخیری آیتونه خود سورته نصر نازل شوی دي چې اذا نصر الله والفتح ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا تاسو به چې اخیری خو غا نازل شوی نه موږ وی نه اصل کې دا آیت نازل شوهਰੇ په تور آیت اخیری یلی په آیتونو کې اخیری آیت دا آیت ده چې نازل شوه او په سوراتو کې په کامل سوراتو کې مکمل سوراتو کې اخیری سورته چې هغه سورنه سر ده نو تدیز پر دا زمين خلاص شو يم حقلا ختمي الله ربا مال د سود او ير صدقات او زياته الله مال د صدقه اي كلا برکتونه چې والله او والله لا يحب منن کای کل کفارنا من... ده هر یو منکر سره چې من انکار کوي د الله احکامونه د الله کتابنه اسما اسما احریو ګناګار سره یا انکار نه کوي خو بیا مغه ګناکه ابتلا دینه الله یوس دسر منن کومه څه دې تاګر چی دې وَاللَّهُ لَا يُحِبُّوهُ وَاللَّهُ لَا مِنَنَكِي كُلَّا كَفَّارِنَا دَهَرِيو مُنْكَرْ سَرَا عَسِيمُ گُنَانْگَارْ سَرَا اِنَّ الَّذِينَ اِنَّا عَقَسَانَ آمَنُوا چِئِ اِمَانِ رَاوْرُوهُ امو صالحاتې عملی وکنی که واقع مصراتته جاري کولومونځوا تو ذک تو کو ذقات دله هم اجره دوی ل اجر د دوی ان درب پنی دررب د دوی والله خووفلهمه او نهب یاره کې وقت په دوی باندې والله او نه به دوی قامجن وخت پسې یا وهنه عملو او کسانو چیما نم را وړه ویدید اللہ نا وزرو ما بقیامی نر ربا او پرید اگر باکی در سودنا اگر باکی معاملی در سودنا این کنتم مؤمنینی نا کچی ریت دام داماوی چواری گا پریده مایی پریده مایی پریده مایی پریده مایی تو میشتی بعد یا دا گطه اخرم بیابی بلا گطه نخورده نا زاررو او پر د ما اغ معاملي بقی من الربا چې باقيوي با د سودنا ان كنت مومين ک تاسو ممنان فهلم تفلو بس چونه کته صقال سدم من الله اعلان دی د ج چا دخوانه من الله الله خوانه ورسوي او د پغمبر د الله دخوانا یا فازنو اعلان وقع او سودیانو د په جنگ مانددي من الله اذا الله سره ورسول يود پیغمبر الله سره وان تبتوا او كچری تاسو توبه وستله یی نسودن پریخو د پاروی اصل د مالو نستاسو خپل مال بوالی او غ بکی مال بوته پریده ماف بکي ولا تظلمونا لا تظلمونا لا تظلمونا زياتیمک وی ولا تظلمونا تاسورب زياتې نکیږي او غ زياتې کینو زياتې سره کیږي و این کاند و عسرتين هر عمل یو عکس الاملی و اخو ما شروع را قاعده دادن و چی تا زیادتیه دی کردی بدله خو به میلاویږ خامخه انکانه زوو سرت نه او که چې د وي خاون د تنګ چایا په نذ راونه نو انتظار د الله سره نه تر یو ان استیا پورې تهسو صدقو او که تاسو ماف کوي سر د کو کي د د خپل سره می د خپل سره مو تماف کې پر دی خیر اوله کوم غوره به شي یا دا غور د ستاسو دپاره الله بد نه ډیر راځي شي انکنتونلا انکنتون طالونه که چری تاسو پوهې و خوو یووم نه اویېې دا او راځې نه تر جاونه في چېاپ کږ پاغې کې چېاپس کې ئ بتاسووفی پاهغې کې الله اللله الله نو بیابددن الله پ ختنې کوي سبد نه غواړي سما تو وف کللو نفسې نه کللو نفسې نه بیا به پوور پره شي بیاپ پره ورکړي شي ما بدله دغ کثابت چې دکړی وو و هم لای او دوی سر زیات وونه کړی شي